Skitad. ja ja ja vad roligt. Det, det känns som att, ja ja det det ja ja ja Det ja ja ja ja ja ja ja ja ja det ja ja ja ja ja att det ja ja ja att jag tror skolan drivet. Och jag tror att jag ja ja ja ja ja ja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 Så över ja. hela säsongen så jämnar det ändå ut sig, tror jag. Ja, det tror jag. Det blir, det tror jag. blir fint. Men du, jag, är, det är att vi bara kör igång. Den ja. är på är på att vi har lite olika aktuella spaningar. Och sen så på slutet har vi en elevkronika. Det är så vårt format är. Det är så våra avsnitt går till. Mm. Och vi har hållit på i lite mer än tre år med det här. Ja, det tycker Gud. jag är roligt. Vissa lär sig aldrig. Eller <laughs> Nej.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 det menar är om man är alltså om man har fler ämnen än bara ett äh, bara aha, Ja, visst, men Jag tänker så här konceptet i att Man jobbar med en grupp elever. Man liksom är ansvarig för dem från åtta till två, mer eller mindre. Oftast mm. kanske med en kollega på något sätt, men det är ändå en del. Jag tänker som en mm. grej för exempel. En av rubrikerna är att lärare ska utbildas i ADHD. Det, är mm. ju, det tycker inte jag är så himla perifert egentligen. Nej, nej, nej.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 Nej men jag förstår det, eh. och det där är ju såklart eh, Det är ju någonting man förstår först efteråt Alltså vad, det, vad gött det är för att vara elev i en skola någonstans Så. <laughs> Så. Eller, hur? <clears throat> Eller hur? Det är fint det eh, Ja, och det var min första spaning eh, Men jag hade en till Ja, det är klart, Aha. kör på <laughs> ja, ja. Eh, Och det, det är ju det här att i Malmö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 och då är det lite så här skolinquisitionen som är ett konto på Twitter mm. som han heter Marcus Larsson och han är med i den här tankesmedjan Balans där Åsa Plesner också var med så hon som spanade i våran nyårskrönika eller nyårskrönikor.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 Inte resultatet. Orsaken till det är inte mm. att vi är lärare som är taskiga, att vi är lärare som är egoister, att vi är elever som är dumma huvudet, det är inte redan. De, utan det handlar om att vi är så pass utarbetar att vi måste välja mellan den stora gruppen eller enskilda elever. Och då känner man stopp. Jag kan inte. Jag får inte ihop Nej. det. Här. Och då börjar lärare för att överleva och för att nå. Alltså tanken på att tappa en hel grupp är så hemsk att då börjar man säga att jag kan inte handla med elever. den här eleven patient hos mig. Jag kan inte ta det här. Jag kan inte ta det ansvaret. Det här är inte min grej.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 Och, och då kan man bli så såhär ja, då, då blir det någon slags grundförutsättning som inte mm. eh, går att, att leverera alltså du, du måste ändå kunna kurs 1 för att gå kurs två. det är mm. ju lite så att du måste kunna simma du måste förstå, äh, mm. jag vet inte det är ju svårt att ja, men jag måste förstår, kunna gå det är en designgrej såklart naturligtvis eller så. det är liksom men, men, en, så det funkar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 alla i skolan och det är vi tillsammans som ska mm. utveckla eleverna mm. eh, och inte du som enskild individ och det betyder att du be kommer att behöva ta ett jäkla stort ansvar men det betyder också att vi tillsammans ska komma på lösningar och det är enda sättet att faktiskt ta sig ur det här utbrändhetsträsket tror jag ja, och vet du där, tillbaka till liksom där med skillnaden mellan närmöjslärare och och, kurs, och, här, och klasslärare mm. och inte och så.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 Jag blir mer och mer äh, så att jag inte tror på att det är en så himla klassrumsnära fråga. Nej, det är det Men på inte. ett sätt är det så, men, men, men mm. är det så att om liksom, man göra någonting med det så behöver man komma till liksom, där man pratar organisation. Antingen liksom, såhär, i fackliga sammanhang eller liksom i, i förvaltningssammanhang. Mm. Men där har man väldigt sällan ett lärarrepresentation. Jag funderar på om inte det inte borde finnas fler lärare som är representerade.